a farkok után futottak, és a porba dőlt házak egy pillanat alatt összeszedenőcködtek, és felépítkeztek az ember szem előtt. A golyók kiröpültek a testből, visszamentek a géppisztolyokba, és a gyilkosok meghátráltak, és háttal ugrottak ki az ablakon. Amikor kiöntötték a vizet, az felszállt, és visszament a pohárba. A kiömlő vér hazament a testbe, és sehol sem maradt vérnyom, a seb is beheggett.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 Az illető, aki melegít, dúdolgatva jár fel alá, de nekem csak fáj hasam, és aztán kinyomom a szart, platty le a földre, és a megkönnyebbülés hatására már nem fáj hasam, és a meleg illető megpuszil, és könnyedén felnevet. Hallom. hallom, hallom, hallom. Egy fotelben ültem, és már semmi se volt a vásznon. A szőke odajött hozzám, és világosság lett.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 Egy csokoládé per magyarul fagylaltot kértem, de aztán már sajnáltam, vaníliát kellett volna. Nagyon tetszik, amikor mindent vissza lehet fordítani. Egy hölgynél lakom, nem sokára meghal. Hozzá se a fagylaltjához, engem nézett. Olyan szőke volt a haja, hogy nem álltam meg, felemeltem a kezem és megérintettem. Aztán nevettem, mert nevetni kellett rajta. A szüleid nem Párizsban élnek?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 Inkább momónak hívnak, mert Mohamed a sztózás. Figyelj ide, kedves! Nálad van a nevem és a címem. Ne veszítsd el. Gyere el, amikor csak akarsz. Hollaksz? No, erre erről nem szó sem lehet. Ha egy ilyen csaj beállít hozzánk, és megtudja, hogy kurva gyerekben de fú, micsoda szégyen lenne...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 A kíváncsiak a véleményemre. Hát a fegyveres rablótámadók azért ilyenek, mert nem figyeltek oda rájuk kölyök kurukban. A kutya se nézett feléjük. Túl sok kiskrapek van, nem lehet mindet észrevenni. Még olyanok is vannak, akik kénytelenek éhen döglni, hogy észrevegyék őket, vagy pedig bandákat alakítanak, hogy felfigyeljenek rájuk. Róza mama meséli, hogy sok millió kisgyerek döglik éhen a világon, És még olyanok is vannak, akik lefényképeztetik magukat.